О кораблю я метавсь, поки хвилі ударом від кіля Геть відірвало обшивку і оголину снасть Бурунами змило, і щогла за кілем У слід попливла, а за нею линва ремінна Із шкури воловою в хвилях тяглася. Міцно із кілем я щоглу зв'язав тоді Линвою тою, і сівши на нього, віддався на волю вітрам буревійним. Став затихати зефір, І страшна заспокоїлась буря. Та несподівано нот Тривогою в серце повіяв, Щоб не погнав мене знов Він згубній назустріч харібті. Так цілу ніч мене вітром носило, Як сходило сонце. Знову між скелями скіли я був і страшної харіпти. Саме в ту пору ковтала морську вона в воду солону. Скочивши раптом за дику смоковницю я ухопився, і кажан у повітрі повис. І не міг ні ногами я обіпертись на землю, ні вище на дерево влізти. бо низько коріння було, а віття високо. Довгий креслате тінню воно укривало Харіпту. Міцно тримався я там, дожидаючи, щоб відригнула кіль і щоглу назад. І хоч пізно, а все ж я діждався їх, аж тоді як суддя, розібравши на зборах багато позовів, юні завзятої йде вже нарешті вечерять, тільки тоді з уст харіпти з'явилися ті деревини. Враз від смоковниці я відірвав свої руки і ноги і прямо в розбурхану хвилю упав деревин недалеко, виліз на них і руками щосили почав вислувати – Скілі усе ж таки батько людей і богів не дозволив, Вгледіть мене, не уник би, інакше я наглої смерті. Дев'ять днів так тримався, У пітьмінічній на десятий кинутий був На Огігію острів богами. Каліпсо, там пишнокоса живе, Страшна, ясномовна богиня, що годувала і кохала мене, і навіщо б я знов це мав говорити? Ще вчора все в домі тобі розповів я і славній дружині твоїй, та й зовсім мені не цікаво знов говорити все те, що докладно тобі розповів я.